Unikamente el mismo pueblo trabajador basco puede solucionarse sus problemas. Meiatzak bate eginen efemerideak. Mila bederatziren dalaro geita meretziko, asaroaren hogeita bederatzia. Siatelgo batalla. Mila bederatzi dendalaro geita meretziko azararen hogeita bederatzitik abenduaren bitartean, munduko merkataritza erakundearen goibileraren kontraako lehenengo manifestazio altermundialistak burutu ziren siatelen. Nazio arteko deialdia izan zen eta internet bide zabaldutako lehenengoa. Parte hartze izugarria izan zen. Berrogeita marmila manifestari batu ziren, espero zena baino askoz kopuru handiagoa. Deialdi horiekin batekin zuten eragile zeinbanakoak, anitzak eta jatorria askotakoak izan ziren. Azararen hogeita marrean, larrialdi egoera deklaratu zuen gobernuak eta egoera horri eutzi zion abenduaren irurarte. Some Ala ere, azaroaren hogeita marreko manifestazioak aurreikuspen guztiak apurtu zituen. Iri osoa blokeatuta geratu zen, eta munduko merkataritza erakundeko kideek ezin izan zuten bilerara heldu. Hori dela eta, goi Bileeraren inaugurazioa bertanbera geratu zen. Abduaren batean errepresio hasi zen eta atxiloketa mordoa eman ziren, seihun pertsona inguru atxilotu zituzten. Bi batean, genoban egin ziren gesortziaren kontrako manifestazioen aurrekaria izan zen zio gehiago hiruebkoitza.rebelion.org geren helmertekan arkkidezake zuen. baita hirugebebkoitza laz izquierdaer ere.